Анжеліка і Король, Книга Третя. Частина четверта Боротьба. Розділ тридцять другий. Король ще не повернувся з Меси. І Анжеліка, яка приїхала пізно увечері, чекала на появу його величності, змішавшись із натовпому залі Меркурія у Версалі. Вона сподівалася, що її відсутність не буде помічена, і з'явилася раніше, привівши себе в порядок. Вона жваво цікавилася подробицями поїздки мадам до свого брата Карла II до Англії. Виявляється, при дворі ходили чутки, що Анжеліка поїхала із мадам. Казали, що мадам незабаром повернеться і що її переговори були майже безрезультатними. Анжеліка чула, як один із придворних згадав про відсутність Дюшеса. Вона вийшла із юрби придворних і підійшла до вікна у великій залі. Стояв чудовий день. Анжеліка згадала свій перший приїзд у Версаль. і Відразу її думки перескочили на ту єдину у світі жінку, яка загрожувала їй. Піднявши голову, Анжеліка твердою ходою попрямувала через велику залу в ліве крило. Пройшовши кілька дверей, вона опинилась у кімнаті, що виходила на веранду. Мадам де Монтеспан сиділа за туалетним столиком. Навколо неї метушилися дівчата, весело щебечечі. Помітивши Анжеліку, миттєво замовкли. «Доброго ранку, Атенаїс, весело сказала Анжеліка. Фаворитка обернулася до неї. «О, як мило! Чим можу вам бути корисною?» Суперниці добре знали одна одну і зараз намагалися перевершити одна одну в люб'язності. Блакитні очі Атенаїс уважно дивилися на Анжеліку. Вона ні на мить не сумнівалася, що цей візит не віщує нічого доброго. Анжеліка розправила спідниці і сіла на маленьку софу, оббиту тією ж матерією, що й стільці біля туалетного столика. Я маю для вас цікаву новину. Справді? Анжеліка помітила, як зблідла мадмоазель Дезіль. Великий гребінь, за допомогою якого вона прикрашала волосся господині, затремтів у її руках. Мадам Де Монтеспан повернулася до дзеркала. Що ж, ми чекаємо, холодно сказала вона. Тут дуже багато народу, а я думаю, що це не для чужих вух. Ви хочете, щоб я виставила слугу? Але це неможливо. Може бути, але так буде найкраще. Мадам Де Монтеспан знову повернула обличчя до Анжеліки. Побачивши вираз обличчя суперниці, вона завагалася. Я ще не готова, волосся не вкладене а король скоро чекатиме на мене біля прогулянки садом. Не турбуйтесь, я допоможу вам упоратися із волоссям. Дівчата вийшли із кімнати, Анжеліка встала позаду Маркізи і почала вміло укладати важкі пасма волосся. Я хочу вкласти їх за останньою модою, як рекомендує Біне. Ця зачіска вам пасуватиме. Мадам де Монтеспан уважно спостерігала за Анжелікою дзеркало. Та була ще прекрасніша, а значить, і небезпечніша, бо краса її була незвичайною прекрасний кольор обличчя, чиста та гладка шкіра, маленький акуратний носик, очі, неначе дорогоцінне каміння. Анжеліка не дивилася у дзеркало, уникаючи погляду атенаїс. Раптом вона нахилилася і прошепотіла подрузі у вухо. Дюша помер минулої ночі від руки убивці. Жоден м'яс не здригнувся у фаворитки. Навпаки, вона якось холодно зустріла це повідомлення. «Ммм, а мені ніхто нічого не говорив про це». «Про це ніхто ще не знає, крім мене. Бажаєте знати, як це сталося?» Вона відділяла локони один від одного, розчісуючи їх гребенем зі слонової кістки. Дюшес виходив із дому Лавлазен. Він приніс їй листа а звідти виніс маленьку сумку та флакон. І ніхто цього не знав, крім вас. Обережніше, моя Люба, ви зовсім зім'яли баночку з рум'янами. Свиня! Процітила крізь зуби Маркіза. Повія! Паскуда! Як же ви наважилися зробити це? Про що це ви? Анжеліка жбурнула гребінь на туалетний столик. А ви самі? Адже ви хотіли вбити мого сина. Тяжко дихаючи, вони дивилися одна на одну в дзеркало. Ви хотіли позбавити мене життя, засудивши до жахливої та ганебної смерті. Ви покликали на мою голову всі прокляття диявола. Але тепер він зайнявся вами. Слухайте уважно. Дюшес смертвий тому, що не вмів тримати язика за зубами. Ніхто не повинен був знати, куди він ходив минулої ночі і що робив потім. І хто написав листа, який він приніс ля вуазен? Мадам де Монтеспан відчула раптову слабкість. Лист, сказала вона тримтячим голосом. Невже він не спалив листа? Ні, сказала Анжеліка і почала говорити на пам'ять. Ця особа жива, а прихильність короля до неї зростає з кожним днем. Ваші обіцянки не варті тих грошей, що я плачу вам понад тисячу еків. «І це за ті зілля, які не приносять мені ні кохання одного, ні смерті іншої». Атена зблідла, як полотно. Але самовладання не покинуло її. Вона рвонулася з чіпких рук Анжеліки. «Пустіть мене, Горгоно! Ви вбиваєте мене! Що мені потрібно зробити, щоб отримати листа назад? Я ніколи не віддам його вам», – сказала Анжеліка. «Ви що, вважаєте мене дурепою?» Лист та інші дрібнички, про які я вам говорила, знаходяться у надійних руках. Вони у адвоката. І я сподіваюся, що ви пробачите мені, якщо я не назву вам його імені. Але знайте, що він має багато можливостей бачити короля. І я думаю, що його величність легко впізнає ваш почерк і ваш стиль. У розпачі Атинаїс передала Анжеліці гребінь так, ніби та була просто служницею. Накручуючи волосся, Анжеліка глянула в дзеркало і зустріла у ньому лютий погляд суперниці. «Залишіть мені короля!» – несподівано спокійно сказала Атинаїс. «Залишіть мені короля! Ви ж не любите його! А ви? Але ж він мій! Мені більше підходить роль королеви!» Так, я забула вам сказати ще одну річ Атенаїс. Врахуйте, що моєму адвокатові відомо і про нічну сорочку, яку ви підсилали до мене. І він розповість королю, що ви хотіли зробити зі мною. І ще одна порада на прощання, моя люба, ваше волосся виглядає чудово, але макіяж остаточно зіпсований. На вашому місці я почала б спочатку. Як тільки Анжеліка вийшла, з грайкою вбігли дівчата мадам де Монтеспан і оточили господиню, яка сиділа біля столика. «Мадам, ви плачете?» «Дурні, невже ви не бачите, що сталося з моїм макіяжем?» Зрягаючись від ридання, вона дивилася на своє обличчя у дзеркалі. По щоках у неї текли різнокольорові сльози. Потім Маркіза важко зітхнула. «Вона має рацію. Це кінець. Мені треба розпочинати все спочатку». Всім кинувся у вічі той гордий вигляд Анжеліки, з яким вона постала перед королем, який ходив по саду. Вона вся світилася і так високо тримала голову, наче хотіла налякати присутніх. Здавалося, придворним дамам справді передалося почуття страху, яке щойно зазнала мадам де Монтеспан. Ті дами, які ще недавно запевняли, що атенаїс скоро впорається з цією вискочкою, Миттю втратили свою впевненість, бачачи, як вона нагороджує їх обуреними поглядами і як усміхається королю. Король теж не приховував своїх почуттів і дивився лише на Анжеліку. Мадам де Монтеспан не з'являлася. Це вже нікого не здивувало і всі знайшли це цілком природним. Вони знайшли також природним те, що Анжеліка пройшла з королем стежкою і далі у палац алеєю фонтанів. Король увів Анжеліку в кімнату для нарад, куди неодноразово запрошував її, коли потребував її порад. Він уважно подивився на Анжеліку і сказав, «Я довіряю вам у всьому і прошу призначити день і годину, коли ви любитимете мене. Я чекатиму, скільки знадобиться, тільки скажіть, чи настане час, коли ми зрозуміємо одне одного». Він тримав її руки у своїх і говорив благаючим голосом. «Думаю, що так, сир?» «Красуне моя, це буде день, коли ми попливемо на острів кохання. Цей день настане, обіцяйте мені». Між поцілунками вона прошепотіла. «Обіцяю». І дійсно прийде день, коли вона встане перед ним на коліна і скаже. «От і я». Але спочатку їй потрібно уникнути ті небезпеки, які чатують на неї, і заслужити любов, яка несе з собою і славу, і біду. Але чи це буде завтра, чи набагато пізніше, відповідь залежала від неї самої, а вона вирішила покластися на волю долі. Анжеліка провела у Парижі три дні, залагоджуючи деякі справи із Кольбером. Після зустрічі із ним вона поверталася пізно увечері додому. Просто перед дверима готелю Дюботрена вона побачила бідного, який кульгав. То був чорний хліб. «Їдь у Сенклу!» – хрипко прокричав він. Вона спробувала відчинити двері, але він випередив її. «Їдь у Сенклу! Там дещо відбувається. Я щойно звідти. Сьогодні вночі там розважатимуться. Їдь! Але мене ніхто не запрошував до Сенклу, чорний хлібе. Там буде ще одна незапрошена особа. Смерть. І саме на її честь там влаштовують вечірку. Подивишся сама. Анжеліка негайно згадала Флоремона. Кров застигла у її жилах. Що тобі відомо? Але старий волоцюга вже зник. Анжеліка наказала Кучерові негайно гнати коней у Сен-Клу. Кучер у неї був новий. Раніше він служив у Де Шаврес і вирізнявся філософським складом розуму, ніж його попередник. Тому він і наважився помітити господині, що подорож лісом у таку годину небезпечна. Не виходячи із карети, Анжеліка наказала розбудити трьох лакеїв та керуючого Роджера. Ті озброїлися і, супроводжувана верховими, карета рушила до воріт Сен-Оноре до виїзду з Парижа. Цукання копит розносилося по безлюдних доріжках парку. Нерви Анжеліки були напружені і кожен звук дратував її. Вона заткнула вуха пальцями. Невдовзі вони підкотили до заміського будинку герцога Орлеанського. Тут уже стояло безліч карет, а ворота були широко відчинені. Тут щось діялося, але це не було схоже на свято. Тремтячи від хвилювання Анжеліка вискочила із карети і майже бігом попрямувала до входу. Але її ніхто не зустрів. Не було навіть слуг, які пузяли у неї плащ. У фої було безліч людей, які походжали і чомусь розмовляли пошипки. Тут Анжеліка побачила Леді Гордон. Що тут відбувається? Шотланка зробила невизначений жест рукою. Мадам вмирає. І зникла за завісою. Анжеліка схопила за руку лакея, який проходив повз. Мадам вмирає, але це незбагненно. Ще що вчора вона почувала себе чудово, я сама бачила, як вона танцювала у Версалі. І сьогодні ще о четвертій годині її високість весело жартувала і сміялася, потім налила собі філіжанку кави і тут же відчула себе погано. Мадам де Борн, одна з фрейлін-принцеси, лежала на Софі, стискаючи у руках флакон з нюхальною сіллю. «Це вже в шосте сьогодні, бідна жінка», – сказала мадам де Гамаш. «А в чому справа?» – спитала Анжеліка. Вона теж випила кави із тієї філіжанки? Ні, її звинувачують у тому, що вона це допустила. Поступово приходячи до тями, мадам Леборн знову почала кричати. Візьміть себе в руки, звернулася до неї мадам Дегамаш. Ви зовсім не винні у цьому. Згадайте, чи ви кип'ятили воду? Я принесла її сюди, а мадам Гордон подала їй каву в її улюбленій чашці. Але фрейліна, яка втратила над собою контроль, нічого не слухаючи, плакала і кричала. «Мадам вмирає!» «Це ми знаємо», – сказала Анжеліка. «А ви запросили до мадам лікаря?» «Усі вони там», – зітхнула мадам де Борн. «Навіть король свого прислав. Уже тут зібралися, мадмуазель де Монпансьє». «Заради Бога!» – урвала її мадам де Гамаш. Схоже, що вона піддалася істериці. У цей час із апартаментів мадам вийшов Філіп Орлеанський разом із мадмуазель де Монпансьє. Кузене, – сказала вона суворо. "Ви ж знаєте, що мадам умирає. Помоліться Богові. Її сповідник ще тут", заперечив Філіп. Він постійно виправляв складки свого жабо. "Бідошана мадам", зітхнула велика мадмуазель. Тут вона помітила Анжеліку і кивком покликала її до себе. "Якби ви знали, що тут відбувається". Усі ці люди юрмляться навколо мадам, базікають і кривляються, ніби грають у поганій п'єсі. «Заспокойтесь, кузино», – виразно сказав герцог Орлеанський. «Краще давайте подумаємо, хто міг би сповідувати її». «Я знаю отця Босюе. Мадам любила розмовляти із ним, і він духовний наставник дофіна. Але в нього страшенно поганий характер», – хмикнув брат короля. «Зовіть його, якщо хочете, але я віддаляюся звідси. Я вже попрощався із мадам». Він різко обернувся на високих підборах і попрямував до виходу. Його почет пішов за ним. Флоремон, який також був там, побачив Анжеліку і підбіг до неї, щоб поцілувати руку. «Яке нещастя правда, мамо, адже мадам отруїли!» Зрадив всього святого Флоремона, не говори більше про отруєння але її справді отруїли. я це знаю. Усі так кажуть, і я сам там був. Монсеньор збирався вирушити до Парижа, і ми були із ним у внутрішньому дворику. Тут приїхала мадам де Мекленбург. Монсеньор привітав її і попрямував із нею до мадам. І в цей час Леді Гордон подала їй чашку кави, яку вона завжди п'є у цей час. Як тільки вона її випила – вона відразу схопилася за бік і простогнала, як боляче, який жах, я не можу терпіти. На її рожевих щоках з'явилася смертельна блідість. Вона закричала, допоможіть, я більше не можу, і вся зігнулася, я це сам бачив. Паш каже правду, підтвердила одна із молодих фрейлін. Як тільки мадам дісталася до ліжка, вона сказала нам, що її отруїли, і попросила дістати якусь протиотруту. Їй принесли трохи зміїної отрути, але біль замість того, щоб вчухнути, розгорявся із новою силою. Мабуть, їй підсипали якусь рідкісну отруту. Велика мадмоазель обурилася. Не кажіть, дурниць, кому треба було отруїти таку милу жінку, як мадам? Вона не має ворогів. Всі замовкли, але думка про отруєння не залишала усіх присутніх, включаючи і мадмоазель де Монпансьє. У кімнаті принцеси виникла якась метушня, і увага усіх присутніх звернулася туди. З кімнати вийшов король, якого супроводжували лікарі. За ним йшла королева, щохвилини притискаючи хустинку до очей. За ним йшла графиня де Суасон, потім мадемуазель де Лавальєр, мадам де Монтеспан та мадемуазель де Монпансьє. Король, помітивши Анжеліку, зупинився. Потім під поглядами придворних узяв її під руку і повів до Алькова. «Моя родичка вмирає», – сказав він. Його обличчя виражало непідробну скорботу. «Невже немає жодної надії, сир? А що кажуть лікарі?» «Спочатку вони казали, що це тимчасове нездужання, а тепер, здається, самі розгубилися». «Але як це могло статися? Мадам мала чудове здоров'я», Нещодавно вона повернулася із Англії і була така щаслива. І тут король так уважно подивився на Анжеліку, наче його осяяла якась здогадка. Він нахилив голову, не знаючи, що й сказати. Їй захотілося взяти його за руку, але вона не наважилася. «Я прошу вашого кохання, Анжеліко», – прошепотів він, – «залишайтеся тут, поки все не скінчиться, а потім приїжджайте у Версаль. Мені потрібна ваша порада». «Адже ви приїдете до мене, ви мені потрібні, моя Люба. Я приїду, сир». Король важко зітхнув. А тепер я маю піти. Королям не можна довго дивитися на смерть. Такими є закони. Коли я сам помиратиму, уся моя сім'я піде із палацу, і я залишуся зовсім один. Я дуже радий, що із мадам зараз отець фає. А ось їм є босюе. Мадам буде дуже рада йому. Він підійшов до єпископа та на хвилину затримав його розмовою. Потім королівська родина пішла, і Босюе пройшов до умираючої. Зовні долинали звуки дверей карет і цукання копит по бруківці. Анжеліка сіла на лавочку, Флоремон, мов шалений, носився туди-сюди. Він підійшов до матері і розповів, що Монсеньор пішов спати і тут же заснув. Перед самісінькою опівнічу до Анжеліки підійшла мадам де Фейє і сказала, що мадам відомо про її присутність тут, і вона просить її пройти до неї. У кімнаті було повно народу, але присутність Босюе та отця Фейє накладала на все якийсь відбиток. Усі говорили пошепки. Обидва священнослужителі відійшли від узголів'я ліжка і поступилися місцем Анжеліці. Спочатку їй здалося, що в ліжку лежить інший, бо так змінилася мадам. Її щоки запали, ніс загострився. Під очима були темні кола, а все обличчя спотворилося агонією. – Мадам, – прошепотіла Анжеліка, – Боже, як ви страждаєте! Я не можу без болю бачити ваші муки. – Які ви добрі! – Усі кажуть, що я перебільшую свої страждання. «А у мене такі болі, що якби я не була доброю християнкою, я б швидше наклала на себе руки, ніж стала б терпіти такі муки». Вона задихалася, але продовжувала говорити. «Мадам Дюплесі, я дуже рада, що ви прийшли. Я не забуваю про свій обов'язок. Я привезла із Англії». Вона трохи кивнула головою Монтегю, королівському посланцю із Англії, щоб той підійшов ближче. Принцеса заговорила з ним англійською. Але Анжеліка розібрала, що вона дає розпорядження виплатити три тисячі пістолів, які заборгувала. Посол був пригнічений, бо знав, яким горем з'явиться звістка про смерть коханої сестри його повелителю Карлу II. Він вирішив запитати вмираючу жінку, чи не підозрює вона когось, бо він чітко чув слово «отрута», яке звучить однаково і французькою, і англійською але тут поспішив втрутитися отець феє. «Мадам, не треба нікого звинувачувати, все в руках Божих!» Принцеса кивнула головою, вона заплющила очі і довго мовчала. Анжеліка вже рушила до виходу, але холодна, як лід рука генрієти англійської, чіпко взяла її за зап'ястя. Мадам розплющила очі, і Анжеліка з подивом помітила, що в них світився спокій і мудрість. Тут був король, сказала мадам. Із ним були мадам де Суасон, мадмуазель де Лавольєр та мадам де Монтеспан. Я знаю про це, сказала Анжеліка. Мадам замовкла й уважно подивилася на неї. Анжеліка несподівано згадала, що мадам любила короля. Їхній флір зайшов так далеко, що порушив підозру королеви матері, яка була тоді ще жива. І тоді вони вирішили відвести від себе підозри. Скориставшись як ширмою однією із фрейлін. Нею виявилася Луїза де Лавальєр. Так гордовита принцеса була повалена своєю скромною фрейліною. Гордість мадам не дозволяла їй скаржитися нікому, крім мадам де Монтеспан. І ось та своєю чергою посіла це місце. Тепер же біля смертного одра зібралися усі три коханки. Дві колишні та одна справжня. Так. Лагідно сказала Анжеліка і посміхнулася. Відставка не зробила мадам стивою і злою. Навпаки, вона завжди була доброю, чуйною та мудрою. Мабуть, навіть надто мудрою. І ось вона вмирає, оточена ворожістю чи в кращому разі байдужістю. Очі мадам потьмяніли. Трохи чутним голосом вона прошепотіла. Як би мені хотілося, щоб він полюбив вас, бо... Вона не змогла закінчити фразу. Руки її неживо витяглися вздовж тулуба. Анжеліка вийшла і попрямувала до лави. Сівши, вона почала старанно молитися. О другій ночі з кімнати принцеси вийшов Босюе і сів поруч з Анжелікою. Він був голодний і Лакей приніс їм чашку шоколаду. Флоремон який снував скрізь мав ластівка. Підбіг до матері й прошепотів, що мадам спускає останні зітхання. Босьоя мовчки поставив чашку і пішов у кімнату принцеси. І звідти вийшла заплакана леді Гордон. Мадам померла. Пам'ятаючи про дану королю обіцянку, Анжеліка вирішила вирушити до Версалю. Вона подумувала взяти із собою Флоримона, щоб позбавити його від тяжкого клопоту, пов'язаного з похороном. Вона знайшла його у фойє, він сидів на якійсь скрині і тримав за руку дівчинку років дев'яти. «Це маленька мадмоазель, пояснив він матері. «Нікому немає до неї справи, і я вирішив скласти їй компанію. Вона ще не зрозуміла, що мати померла. А коли зрозуміє, це буде великим ударом для неї, і вона гірко плакатиме. Я маю побути із нею і заспокоїти її». Анжеліка ласкаво потріпала його кучеряве волосся. Зі сльозами на очах поцілувала вона маленьку принцесу, яка не була засмучена втратою матері. Адже вона дуже мало знала її, а та своєю чергою мало приділяла уваги доньці. Екіпаж котив у Версаль. Анжеліка наказала Кучерові гнати, не шкодуючи коней. Коли вони прибули до палацу, то була ще ніч. Її провели до кімнати, де на неї чекав король. Ну як? Все скінчено, мадам померла. Він схилив голову, намагаючись приховати свої почуття. «То ви вважаєте, що її отруїли?» Анжеліка зробила невизначений жест рукою. «Усі так говорять». «У вас світла голова», – сказав король. «Скажіть, що ви думаєте про це?» «Мадам уже давно боялася, що її отруять. Вона говорила мені про це». «Виходить, вона боялася, що її отруять. Вона називала імена». «Вона знала, що шевальє де Лорен ненавидить її» і ніколи не пробачить їй свого заслання. «Хто ще, кажіть, якщо ви не скажете, то хто ще посміє сказати?» Мадам казала, що монсеньор не одного разу загрожував їй, коли літував. Король важко зітхнув. «Якщо мій брат...» Він підвів голову. «Я наказав привезти Мореллі, головного дворецького санклу. І я хочу, щоб ви послухали цю розмову, але так, щоби вас не бачили». «Сховайтесь за цю завісу!» Анжеліка зникла. Двері відчинилися і увійшов Мореллі у супроводі Бонтана та лейтенанта палацової охорони. Мореллі був огрядним чоловіком, досить гордовитим, хоча його професії більше йшла б до гідливість. Незважаючи на арешт, він зберігав спокій. Король дав знак лейтенанту піти. «Слухайте мене уважно!» Похмуро сказав він дворецькому. Вам буде дароване життя, якщо ви говоритимете правду. Сир, я говоритиму тільки правду. Не забудьте про цю обіцянку. Якщо ви брешете, вас будуть катувати. Сир, спокійно сказав Мореллі. Після ваших слів треба бути круглим ідіотом, щоб брехати. Добре, тоді відповідайте. Мадам Труїли, Так, сир. Хто? Маркіз де Ефіат і я. Хто доручив вам цю страшну справу? Хто дав отруту? Шевальє Де Лорен, головний натхненник та організатор змови. Він надіслав нам із Риму складові отруйного зілля, яке я приготував, а маркіз де Ефіат поклав у напій її високості. Голос короля раптово ослаб. А що мій брат? спитав він, намагаючись упоратися із собою. Чи знав він про злочин, який готується? Ні, сир. І ви можете присягнутися у цьому. Сир клянуся Всевишнім, що винні тільки я і маркіз де Ефіат. Монсеньор нічого не знав. Ми не могли сказати йому про це. Він би викрив нас. Людовік полегшено зітхнув. Ось і все, що я хотів дізнатися. А тепер йдіть, негіднику. Я обіцяв вам життя, але ви маєте залишити королівство. А якщо ви колись наважитеся перетнути кордон Франції, вас стратять. Мореллі і Бонтан пішли. Король підвівся за столу. «Анжеліко!» – гукнув він. То був голос пораненого, який велав про допомогу. Анжеліка мало не бігом попрямувала до нього. Він міцно притис її до грудей, ніби хотів задушити в обіймах. Вона відчула, як він притулився чолом до її плеча. «Анжеліко, Янголе мій, я з вами, сир!» «Що за страшна річ!» – бурмотів він. «Що за низьке віроломство! Підлі душі!» Він ще не знав усієї істини, але таки настане день, і він скаже, що жив серед цілого моря без соромності та злочинів. Не залишайте мене одного. Я з вами. Нарешті до нього дійшов сенс її слів. Він підняв голову і довго, не відриваючись, дивився на неї. Потім несміливо запитав. «Ви кажете правду, Анжеліко? Тепер ви ніколи не покинете мене?» Ні. «І станете моїм вірним другом? Ви будете моєю!» Вона кивнула у відповідь. Він обережно торкнувся руками її обличчя. «Ви кажете правду!» – повторив він. «О, це!» – він марно намагався знайти потрібне слово. Король міцно стиснув її у пориві пристрасті. Анжеліка відчула, як його сила вливається в неї. Їй здалося, що їхній зв'язок підніме їх над усім світом. Бонтан постукав у двері. «Сир вже час!» Анжеліка спробувала звільнитися з його обіймів, але король міцно тримав її. Сир вже час», – мов луна, – повторила вона. «Так мені знову час стати королем. Але я так боюся, що коли випущу вас, то втрачу знову». Вона похитала головою, на її обличчі з'явилася сумна посмішка. Вона дуже втомилася. Очі заплющувалися самі собою після безсонної ночі. «Я вас кохаю», – вигукнув король. О, як я вас люблю, Ян Големі. Ніколи не залишайте мене.